Първата идея за размишление е истината. Суфи е изключително заед с Бога. Всичко, което прави, всичко, което а, пречи по пътя на истината за Софи е неприемливо. Молитвата е път към очистване, за да се познае по-късно истината. Т.е. молитвата е една продължителна подготовка, за да имаш след време достъп до този свят. Когато познаеш истината, всички задължения и предписания се анулират. Всички правила. В будизма има над 3000, в ислама има много. Всичко изчезва, защото вътре в Бога Бог става твоето правило и той измества всичко. Уединението на суфие е истина без раздвояване. Който гледа хората с очите на знанието, той не може да ги обича. А който гледа с очите на истината, той вижда нещо друго. Съблюдаването на истината е по-високо от всички практики. Много хора много неща практикуват, но когато не практикуваш Бог и истината, и особено ако нямаш чисто сърце, всичките ти практики са едно забавление, те ще помогнат но някъде в близко бъдеще или в далечно бъдеще. Познаването на висшата истина в уединение превъзхожда всяко знание. Истината идва след висшите състояния и екстаза, измества ги и заема тяхното място. Тогава сърцето ти става умиротворено, когато е станало истинско сърце. Във всяка работа, която ти се дава, търси помощ от Бога и от истината. Търсиш ли истината, ще изоставиш много неща. Още като ученик на времето го разбрах, изоставяш и братство, и приятели, и близки, родни, роднини, и баща, и майка, и така нататък, и така нататък. Такъв е закона. Ученика е самотна птица, уединена птица. Живее в тайна пълнота. Никой не може да види тази пълнота. Просто Бог му е дава заради твърдия избор. Търсиш ли истината, ще изоставиш наистина много неща. Боязит казва, истината ме научи да виждам истината. Истината ми даде истинен поглед. Попитали, Сатана, защо не се откажеш от пътя си? Той казал, никога няма да продам Бога. Това е стар, верен служител на Бога от повече от 700 000 години. Ако си спомняте в пренето интервю, случая с Мойсей, той казва: Луцфер казва на Мойсей: Аз и ти черпим от един и същи извор. Защото Бог е един. После Мойсей му казва: Защо не се поклони на Адам? Защото това не беше заповед, а изпит. Ако Бог беше ми заповядал, още Луцфер е дълбоко същество и знае неща, които даже велики суфи учители се възхищават. Но, той се остава второстепенен спрямо Бога и човек може да го разбере. Учителя казва, ако не разберете дълбоко злото, не може да се развивате правилно. Защото там действа скрития Бог. И ако не разбереш защо така действа Бог, няма да имаш правилна представа за нещата. Затова много важно е на първо място да поставиш Бог. После всичко друго бавно ще ти се подрежда и ще почнеш да го разбираш. Казва, моят път, моят път е от Бога даден самия сатана, а аз съм негов замисъл. Всъщност няма нещо, което да не е негов замисъл. Всичко е в негови ръце. Бог казал на сатана, поклони се на Адам, но иблисмо му казал, само на тебе се покланям. Той знае кой е върховният Бог. Суфи тълкуват винаги правилно. Те тълкуват поклонението към Бога и към нищо друго. Те казват, че самия Бог е внушил на кого да се поклони Сатана. Тоест, всички трябва да знаят, че Бог е единствената истина. Това е наистина великата истина, която е отвъд всички събития, всички религии и тя ги превъзхожда. Това означава, че само Бог може да те научи да виждаш истината. Ще обясня. Когато човека допуска неприемливи постъпки, той ще плаща за това. Но когато истината ги допуска, той ще бъде просветляван отвътре и ще види неща, които другите не виждат.